רדיו קסם, 106 FM. רדיו קסם, 106 FM. עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? האדן וניל, תוכנית על תקליטים מתוך תקליטים עם אהרון מורג ומשה ירונסקי, ימי שלישי, שתיים עד שלוש בצהריים, רק ברדיו קסל, מאבא ששפם, הרשת החינוכית של כל ישראל עץ תמר ואור ירח מנגינת כינור תגשים את הלב עולה הצליל רועד בוגע במיתרים נשפך כאב נגן כינור נגן שיריך shed <laughs> man שלום לכם וברוכים הבאים לשעה השנייה של מעדן ויניל, תוכנית סיכום מעשור, לא בדיוק סיכום במספרים, גם מספרים, אבל לא רק, אלא על הטרנדים, העובדה שהויניל חזר להיות פורמט מוביל, פלטפורמה מובילה, להוצאות מחודשות, כמו זה שאנחנו שומעים ברקע, זוהר ארגוב, היו זמנים, הקליט מ-1981 אגב, על השיר הזה, <קועל> סל עץ תמר ואור <בסבל> ירח, היוצרים עממי. עממי. זה לא עממי, פשוט התעצלו לבדוק מי, מי הם הכותבים של השיר הזה. למה התעצלו? התעשו לחסוך כסף, לא טוב, זה שמעון, שון, שון בינו נמצא איתנו כאן באולפן גם בשעה הזאת. אגב, את השעה הקודמת אנחנו סיימנו עם פליטוד מק ודונט סטופ, פליטוד מק, הזכרנו בשעה הראשונה, התקליט רומרס, הנמכר ביותר בעשור הזה, והוא יצא בכלל ב-77. טוב, עוד קצת זוהר, למה לא? מערפילי עפר תופיע דמות אהובה תביא פנים מוכרים כינור ישמיע שי זיכרונות גורם נגנת חי קסמתני, ליבי כבשת ועזבתני, אוהב, כואב וסבל דיברנו בשעה הראשונה על זה שהוצאות מחודשות של תקליטים, כלומר וינילים, הן הופכות תקליטים מקוריים לפחות מסחריות, נגיד לזה כך, פחות נמכרות ופחות מכפי שאפשר היה לקבל עליהם כשהן עדיין היו מקוריות, הוצאות מקוריות. זוהר ארגוב זה דוגמה נגל, לזה שכשהנגישו אותו בויניל אז בעצם הביקוש למקור ירד. אבל זה היה זוהר. בואו נדבר רגע על מישהו שלצערנו כמו זוהר, גם הוא כבר לא בין החיים, דני בן ישראל מת במרץ השנה. ודני בן ישראל הוציא ב-1970, תקליט שנקרא חנטרי 3 ו-4, באיסרדיסק נדמה לי הוא הוציא את זה. נכון. והביקורות לא כל כך ידעו מה זה הדבר הזה. זה גם לא היה להיט גדול. נגיד ככה. ולא נשכח שדן בן ישראל היה כוכב פופ מצליח לפני כן, זה. כן, בוודאי, הוא הרי היה בלהקת פיקוד צפון, כוכב גדול, ואחרי זה, והוא שר את יורונה, ואת, ואחרי זה הוא הופיע גם ב"המלך ואני". כן, הוא היה כוכב, והוא שר שירים מסוג מסוים, ופתאום משהו פסיכדלי, מרושן, נגיד, כן? ופתאום זה הפך לרב-מכר. שני בעצם רק ל... לצ'רצ'ילי מבחינת הערך, ה... אה... הערך הכלכלי שלו, כן? כן, הי... זה תקליט שבמקור יש להניח יצאו 500 חתיכות, אה, רובם נגרסו, נעלמו, אתה יודע, נשארו <אז> אולי אצל מוזיקאים בבית, אבל אה, הקהל הרחב לא רכש אותם. ובערך לפני עשור אנשים התחילו לחפש אה, מה שקוראים לזה גמס, כל מיני דברים מיוחדים מארצות מוזרות כמו ישראל. ואנשים התחילו לחפש את התקליט הזה בנרות, ו... ועלה ערכו מאוד, גם הייתה לו הדפסה חדשה לפני, בשנות האלפיים, התפיסו אותו מחדש, לפני הגל החדש של, שכולנו, שהרבה תקליטים מודפסים בחברות מקוריות. הדפיסו אותו בשנות האלפיים, אחרי זה הדפיסו אותו עוד פעם, וגם הפכו אותו לדיסק, אז... גרסת הדיסק יצאה כבר לפני משהו כמו, אני יודע, 15 שנה, אם לא... כן, כן. וגם הוציא אחרי זה גם אאוטקס, קראו לזה משהו עם קשמיר. אין לו, קטמנדו. כן. אז הוא ניסה לחיות את הקריירה שלו, והפריחה של הוויניל עזרה לו. טוב. וזה פגע, כמובן, בערך, לא. אם בכלל נשארו. לא, כי לא היו הרבה מלכתחילה. נכון, אז זה שמר על הערך שלו. אוקיי, אז אחרי שדיברנו על דני בן ישראל, נשמע דני בן ישראל, זה, אני חושב, אחד השמות המוזרים ביותר לשיר, שאני אגיד אותו, או אתה? אתה. טוב. Uh... מלחמתו הסכיזופרנית של אוציק פחנוציק, ב, אה, במי? בכיסאון אה, רודנסקי, משהו כזה. פסיכדליה ישראלית, 1970. קרא היילוד, הוא ציק פחנוצי של תרופה לעולם, הוא מביא הוא לא העתיק, לא זעם, לא יצא Damn. Yeah. עד כאן דני בן ישראל, תקליט שאם במקרה לסבתא שלכם יש אותו, תשמרו עליו חזק. אז דיברנו על תקליטים שכבר נוצר להם ביקוש. בואו נדבר על תקליטים שאפשר ליצור להם ביקוש. בואו נעשה ניסיון, כן? שלפנו פה מהתקליטייה, תקליט שדרים. העטיפה שלו היא אפילו, אין עליה צילום, היא די מקושקשת בסך הכל, רק טקסט. אפילו לא כתוב לנו אם זה 45 או 33. אנחנו מהמרים שזה 33, אני אפעיל. אתם שומעים את החריקות? הימרנו <אח> נכון, זה 33. כן. אז... בוא, בוא, ספר, כי זה אצלך עכשיו, מה אנחנו שומעים? אנחנו נשמע, וכעת אני אצור את הביקוש. טוב. הנה הניסיון החברתי של רדיו 106 FM. שמו מיכה גילה, דרך אגב. foreign <laughs> I came to you and I came to you and I came to you and I loved you לא, את השיר הזה בטח לא שמעתם ברדיו אף פעם. אז תתחיל, בוא נזכיר שוב שזה מיכה גלעד ששר. אנחנו לא יודעים מי הוא מיכה גלעד, אבל מילים מלאכן גרי גרנד זה מישהו שעבד עם כמה גדולים. עיבוד נאנסי ברנדס. שהוא נאנסי ברנדס. תראה נגנים. נאנסי ברנדס בקלידים, חיים רומנו וגיטרה, יוסי מנחם, פפו, באס, ג'אם פול ג'ימריס ותופים. התקליט הזה מוקדש לזכרו של ג'אקו רוזנצוויג, זיכרונו לברכה, טכנאי בכיר בכל ישראל מרדיו תל אביב. יצא, לדעתי, בשנים האלו יצאו רק 30 חתיכות מתקליטי שדרים. זה העותק של רבקה מיכאלי, אבל הוא הגיע אלינו איכשהו. ואם אני רוצה למכור אותו, עוד אני חושב שהוא שווה 100 שקלים, נגיד. 100 שקלים. לשיר אחד על תקליט אחד שאין לו אפילו עטיפה מי מה. Uh, טוב, התקליט לא, uh, זה לא למכירה, דרך אגב, זה אנחנו רק עושים פה, uh, פה ניסוי. אנחנו נבדוק, דרך אגב, אם בעקבות הדברים האלה יגיעו לשון הצעות לזה, ואז אנחנו uh, כמובן לא נמכור, אבל זה לא חשוב. אנחנו רוצים לדעת אם בכלל יש, uh, יש uh, היתכנות למהלך כזה, כי בעצם ככה יוצרים ביקוש ל, uh, לתקליט, לאו דווקא תקליט שדרים. אה... טוב, אה... עכשיו, כן, כן. אה, נתחיל בזה שגם תקליטי שדרים, בגלל שהתפוצה שלהם מראש היא מצומצמת, אז אה, הם נדירים מלכתחילה. זה לא אלבום ש... שיש אותו לאלפי אנשים, אלא רק כמה עשרות בודדות. ומדובר בתקליט שדרים שנמצא אך ורק על תקליט שדרים ולא כן. מופיע אחר כך ב... בשום מקום. בשום מקום. זה הופך אותו למבוקש, לנדיר. <אז> לא, זה הופך אותו לנדיר, אנחנו לא יודעים אם זה מעניין. עכשיו, בשביל שגם יהיה מעניין, גם צריכה שתהיה גם מוסיקה מעניינת. אז קטעים של רגי בעברית, של זמרים שאף אחד לא מכיר, או קטעים של סמבה בעברית שאף אחד לא מכיר, זה יוצר ביקוש. תקליטנים מחפשים דברים כאלו, להשמיע משהו שאין לאף אחד, ואז זה יכול להיות באמת הרבה כסף. פה אנחנו במקרה שמענו רוק, והוא לא היה רוק... יוצא דופן, אז אה, יכול להיות שהביקוש שלו, הוא יישאר ברמת האולפן הזה פה, אבל יכול להיות ש... אבל עשינו ניסיון. טוב, עכשיו, אה, אני אה, ראיינתי לפני כמה ימים את אלי חיון מהאוזן השלישית, והלייבל אה, זהב שחור, ונשמע את הראיון עכשיו, הנה דותן אה, משמיע לנו. לי, שלום וברכה ומצוין. אין לי רעיון קצר למעדן ויניל. טוב, אנחנו עוברים את העשור, אז אפשר לסכם אותו בתור העשור שהחזיר את הוויניל, הקאמבק הגדול של הוויניל? אפשר, אני יודע, זה לא... אני לא איש של הכרזות, אז... אל תשמע כל כך... אבל אם אתה רוצה להכריז את זה, אתה מסתכל על נתוני המכירות בעולם, ואתה אומר, יש קאמבקס. יש סוג של קמפיין, כן, בהחלט. אבל יש גם דברים אחרים שהלכו אחורה, זה לא משנה. כמו? זאת המוצרים הפיזיים. עדיין אה, יש עלייה במכירות של תקליטים, אה, פיזיים, ויניליים, לעומת אה, סידיז למשל. כן. כן. איך אפשר להסביר את זה? זה עניין של טרנד או באמת עניין של, של אוזן שחוזרת ומתרגלת לאנלוג? תשמע, אני לא יודע לתת את התשובה הזאת. התשובה שאני נשאל עליה השכם והערב כבר בשנים האחרונות, למה, איך אין תשובה חד משמעית לדבר הזה בעיניי, זה יותר עניין של... של, של, של חלק. מתוך פילוסופיה שלמה שמדברת על כניעה uh, לדברים uh, שהם יותר מוחשיים, ויש, ויש, ויש בהם איזושהי רומנטיקה, ויש איזו קצת התרסה על uh, uh, הקור של האינטרנט והקבצים, וכל וה, מה שמשתמע מכך. אנשים... <אח> רוצים, רוצים להרגיש מוצר תרבות ביד, רוצים להרגיש מוצר שמראה טוב, ו... ורוצים גם לשמוע מה יותר טוב, יש, יש איזושהי כמיהה לדברים האלה, והתקליט מסמן איזשהו משהו נכון שקשור למוזיקה, שהיה פה... נכון במשך עשרות שנים. ו... מעבר לזה שאתה, של, ה, של החוסר אמצעיות של לשמוע בסטרימינג או באדיו או מה שאתה יודע איך, יש בו איזה משהו שהוא מעבר לזה, שהוא לוקח אותך למקומות אחרים ולאו דווקא למיידיות של הדברים, אלא יותר מבירה לתוך העומק, לתוך, ה, לתוך המוצר עצמו וכל מה שהוא לא uh, uh, בגדול, אבל, אבל כאן, שוב, קטונתי. יש כאן גם, גם עניין טרנדי? בוודאי, uh, <laughs> כל דבר שקשור בצריכה, לא משנה מה הוא, אם זה מעלה ספורט ואם זה, לא יודע מה, כל, כל מוצר צריכה כזה או אחר שאנשים נוהים אחריו, אז כמובן שיש בו אלמנט mm -hmm. של טרנד, אבל המילה טרנדי מילה... שהצד השני שלה, שהוא זמני, זמן משהו זמני, טרנד. כן. אז במקרה הזה, התקליט הוא על-זמני. הוא כבר הגיע למעמד שהוא על-זמני, ולכן לדבר עליו כאל טרנד, זה כבר קצת... קצת לנסות לתאר את זה במובנים של פעם. אתה אומר זה תיאור פשטני. כן. כי אם זה היה טרנד, אז יכול להיות שכבר היינו מאחורי זה, וזה לא היה ממשיך להתפתח. ועובדה היא שזה ממשיך, אז אם זה טרנד, זה טרנד ארוך טווח מאוד. כן. לא נגיד שזה טרנד. מי שקורא לזה כבר טרנד. ופה, כמה זה פה, לכמה זמן זה יהיה פה, האם אנחנו נחווה עוד פעם את ההיעלמות של התקליט או הניסיונית אני לא רואה... אם זה קורה באופק הקרוב, אבל אי אפשר לדעת, זה היה uh... למי נתמה נבואה. כן. עכשיו שאלה בכובע האחר שלך, הלייבל זהב שחור. הוצאתם דברים יפים מאוד בשנתיים-שלוש האחרונות. אנחנו כבר ו... לייבל של ארבע שנים. כן. בשנתיים-שלוש אחרונות אני חושב שהייתה התגברות של הוצאות, לא? לא, אנחנו שומרים על אסתדיות, אנחנו שומרים על די, די נמצאים באותו, במה שהצגנו לפנינו כמטרה, זה שהתחלנו להוציא מחדש, שזה בין עשרה ל 12, 12, 13 ראיסים בשנה. <coughs> Uh, ואנחנו כרגע, ארבע שנים אחרי, אנחנו כבר uh, עברנו את החמישים ריליסים. אני מניח שזה בגדול uh, uh, הקצב, לא שהיה, תחות או יותר בשנה הראשונה, אולי קצת יותר, אני לא מניחה ספציפטיקות, אבל בגדול זה, זאת המטרה שלנו, uh, וזה גם אנחנו, מה שאנחנו יכולים ברמה התקציבית, okay. לטפל בו. מה, מה צפוי ב-2020 בכל מה שקשור לזהב שחור? את זה אני לא יכול לספר לך. נו, תזרוק משהו. מה יהיה בינואר נגיד? ינואר או פירוח. אני לא יכול להגיד במדיניות שלנו, מ-day one היה להפתיע, זה חלק מהאג'נדה, לא לספר מה התוכניות שלנו. כמובן שיש דברים שהם, בוא נאמר, יכולים להיות מובנים. מתוקף uh, העשייה, אז אנחנו מטפלים, כמו שאתה יודע, בקטלוג הישן של ראשי uh, קלוי, אז אני מניח שדברים שקשורים בזה, עדיין אנחנו מטפלים בקטלוג הישן של רי קיימשטיין, כידוע לך, גם שם יש עוד קצת עבודה לעשות, uh, אז זהו דברים שאני כן מוכן uh, לזרוק לאוויר, אבל... Uh, יהיה, לנו, יהיה לנו משהו נחמד בינואר? יהיה לנו משהו מאוד נחמד בינואר, יפה, יפה, דווקא לא קשור לזה, ואנחנו גם, יש עוד כמה הפתעות שאנחנו עובדים עליהן, שיקרו במהלך השנה. אני מקווה שנגיע לעשר, לא פשוט להגיע לעשר אליסים, 12 אליסים בשנה, לא תמיד החומרים נמצאים, לא תמיד החומרים שנמצאים הם חומרים שמאפשרים להוציא כמות... סבירה, כדי שהדבר הזה גם הוא קצת כלכלי. זה הרבה מאוד עבודה, המון עבודה. אז אנחנו מקווים לטוב ש2020 תהיה לא פחות טובה מ-2019. טוב, אנחנו סומכים עליך שתעדכן אותנו ככל ש2020 תבוא עלינו לטובה. בהחלט. יופי. תודה, טובה לכולנו. להתראות ולחיי אבי שבדרך. ביי. להתראות, ביי. עד כאן הרעיון עם אלי חיון, הוא הזכיר את עושיק לוי בשני האלבומים שלו שיצאו בהוצאות מחודשות. זה מתוך האלבום הראשון, במקור של אל קופר, אין מילים. <שק> <עש> <עש> אין מילים, מילים של אהבה. הביתי בעיניים ותראי שרם כמו, ונשקיע את על חיי, שפתיים אדומות, אין מילים. שקלוי אין מילים. עוד הוצאות מחודשות השנה, בעצם לא השנה, ב-2018 זה היה, אבל בלי ספק אחד הדברים המאוד מרשימים של העשור האחרון היה המארז של ההוצאות המחודשות של אריק איינשטיין. כמה היו שם? 16 דיסקים פלוס תקליט, פלוס דיסק אוסף שיצא גם בתקליט, בויניל, נכון? לדעתי זה כולל, 16. 16 כולל אותו. כן. והתקליט, תקליט האוסף הזה נקרא, עוד לא אמרנו הכל, ויש שם כמה דברים מאוד מעניינים, כמו למשל אריק שר מיידלה ביידיש, וגם... ביצוע שלו לשיר של... שידוע מהביצוע של להקת השריון, אם אני זוכר נכון. מי שחלם. מי שחלם. אז הנה, מתוך... עוד לא אמרנו הכל. מי שחלם, לא הנשאר, לא החלום. מי שלחם, לא לא ישכח על מלאכיו. מי שנשערער כל הלילה, עוד יראה אור יום. מי שהלך, הוא לא ישוב עוד לעולם. מי שהבטיח, לא הניח את חרבו. מי שקראו לו, הוא צעד בראש כולם. מי שאהב לו, עוד צפויות לא אהבות. They still get wealthy and if he dunes wanted him more. Reformers are still crusted here for millions and even more Guidelines מי שהלך הוא לא יראה זאת לעולם. מי שחלם ונתגשם לו החלום, מי שלחם עד ששמע קול מנצחי אגב, מי שחלם שאתה משמיע, הוא סינגל. יצא במקור ב... בסינגל, לתקליטון, שכלל את פראג, זה היה צד ב' של התקליטון, וזה היה באי-סרפון, גם כן מהדברים שיצאו מחדש. לאי-סרפון אנחנו צריכים להקדיש פעם שעתיים. כי יש המון המון דברים. נכון, אבל איסרפון זה אליקון, והאליקון בעצם הוציאו את הסינגל היחיד של שבע אינץ' בעת החדשה של התקליטונים. שזה? פראג. של אלקאפטרם יצא מחדש, בעצם כשהייתי גם החצר האחורית יצאה בצנד של האינץ'. אבל החברה הגדולה לא הוציאה אף סינגל, רק זה היחיד. טוב, תשמע, זה לא בדיוק אריק איינשטיין שהמעריצים שלו משנות ה... נגיד משנות ה-70 ואילך מכירים, או אמצע שנות ה-70 ואילך מכירים. קודם כל בגלל ש... זה לא בדיוק שיר שאריק היה שר אחר כך, כן? מודה הרבה שירים שלו שהוא... השאיר אותם לארכיונים, נגיד ככה. כן. החליט מצב כן. מי שחלם... נגמר. טוב, הנה עוד אייקון של מוזיקה שכבר... לא איתנו, כן? פרדי מרקיורי, שעשה קאמבק עצום בזכות הסרט, כן? עם רמי מאלק. אתה הבאת את אה, אוסף הליטים הכפול, אה, חוץ מזה שהוא שוקל כמו לבנה ממוצעת, מה... יש בו משהו ייחודי מעבר ל... לעומת הגרסה היחידה, גרסת האלבום היחיד? הנה, אני יכול לקרוא מתוך המדבקה. האלבום הכי נמכר באנגליה אי פעם, זה מופיע פה על המדבקה, 180 גרם. Half Speed Master זה סוג של חותמת איכות. עשו לו רמיקס חדש ב-A.B.Rוד, באולפנים של וזה כולל גם ואוצ'ר שאפשר להוריד ממנו את ה-MP3, אם אתה עדיין רוצה לשמוע זה באוטו ולא בפטיפון. כי אתה לא יכול להחזיק פטיפון באוטו. מי אמר? עוד, <עוד לא. לא <עוד> כי זה, זה קופץ. חסר פה, חסר פה, under pressure, מה זה? עכשיו גילית את זה? במקור, במהדורה הישראלית של יש את under pressure. כמה, כמה שירים יש פה בכלל במהדורה... הורידו שיר אחד. הורידו שיר אחד. איך זה יכול להיות? Okay. הייתי בטוח שיש אותו פה. טוב, רק במהדורה הישראלית. טוב, אתה רואה, אם עכשיו יש לך את המהדורה הישראלית של התקליט הזה, זה שווה הרבה כסף. יש לי את המהדורה הישראלית של התקליט הזה. בהזדמנות נעשה <אז דיל. <אז <אז טוב, רצית את בייסיקל רייס, בגלל הקליפ? אנחנו לא נשמע את רפסודיה כמו כולם, אנחנו נשמע שיר אחר. לא תענה, בגלל הקליפ עם הבחורות הערומות על אופניים. זה לא בייסיקל, זה פט. פט בוטום גורס. מה שבעצם יש אני חושב שזה אותו קליפ, הם חסכו. זה היה בפוסטר, במקור זה הגיע עם פוסטר. I say Royce, I say God, give me, give me a choice, I say Lord, I say Christ I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman כן, קווין, בייסיקל רייס. אנחנו חוזרים להוצאות מחודשות, וזה מ-2018. במקור, 1971, uh, פסקול הסרט uh, השוטר אזולאי, שהיה מאוד מבוקש. Uh, נורית הירש כתבה את כל המוזיקה uh, uh, לסרט, אהוד מנור הלחין, ואנחנו נשמע... את uh, צילה דגן עם uh, השיר של מימי מתוך השוטר הזולי מה <מח> קורה לי עכשיו? מה רציתי לומר? למה דווקא עכשיו כל האומץ נגמר? מה השקט הזה? למה שקט כזה? מה קורה? מה נדמה לי פתאום, מה פניו שואלים, למה דווקא היום הם המילים, שקט כזה, שקט שכזה לך סיפור על השיר הזה? Uh, אני אשתחסן קצת. Uh, שירה, <חק> של מימי, שירה של מימי לא היה קיים uh, לקהל שצרח דיסקים בשנות ה-90. הרי לא היו תקליטים, ומי שלא היה לו את השוטר אזולאי, הפסקול המקורי בשנות 71, אז לא היה לו איך לשמוע את השיר הזה, עד שנכנסתי אותו לאוסף שערכתי בשנות ה שקראו לו שנות ה-70. היה בחלק השלישי. ומי שרצה לשמוע זה, שמע זה רק שם. וזה היה מתוך תקליט שלך? כן, מתוך התקליט המקורי. אז מה, עשיתם אה, המרה דיגיטלית ל, ל, לתקליט? כן, הקלטתם אה... את התקליט? כן, כן, האולפנים היו לוקחים המון כסף על העבודה הזאת של להעביר מתקליט לדיסק. אה, כן, זה אוסף לא מחר מי יודע מה, כי... כי גם הדיסקים, אנשים חיפשו דברים עכשוויים, דיסקים של נוסטגיה אף פעם לא היה משהו שמכר אלפים רבים. אגב, אם אנחנו מדברים על תקליטים והוצאות מחודשות, ועוד מעט נשמע עוד הוצאה מחודשת, אתה יודע שגם הקסטות עושות קאמבק? בוא נגיד לך איך וכמה. רובי וויליאמס הוציא השנה אלבום Christmas, כן? Uh, רק בקסטות הוא מחר מזה 19,000 עותקים, שזה אומר, זאת הקסטה הנמכרת ביותר בעשור האחרון בב בב בבריטניה. עכשיו, uh, קסטות זה פחות מאחוז מכלל מחירות המוזיקה, באנלוגי, בדיגיטלי, במה שאתה רוצה, בהורדות. אבל עדיין זאת עלייה של 40% במכירות לעומת אה, השנה שעברה. שנה, ככה אה, אומרים באנגליה, זאת השנה הכי טובה לקסטות. ב-15 השנים האחרונות הם מכרו שם 78,000 קסטות. עכשיו, מעבר לנתונים האלה, קסטות יכולות לעשות קאמבק כמו, כמו תקליט, או בגלל שאתה צריך להתחיל לסובב אותם עם עיפרון, זה... אין סיכוי. השאלה אם יש לאנשים טאפים, יש, להשמיע יש, את זה. יש, יש, יש. לי בבית יש <coughs> גם, כן. אז אנחנו נעשה ב-100 שעה חמש אה, ברדיו קסם, אין אה, אה, לו, לא, אה, מעדן קלטת. מעדן קלטת, זה בפעם הבאה אנחנו, אה, אנחנו נעשה, אבל יש היום הרי אמצעים להמיר קלטת לדיגיטלי, זאת לא בעיה, אז אה, זה בהחלט יכול להיות אה, רעיון. אם אנחנו מדברים על קלטות... אריסן זה לא בדיוק העידן של הקלטות, אבל גם הוא, אני חושב, הופיע על די הרבה, די הרבה קלטות, חוץ מה, מהתקליטים. והנה, הוצאה מחודשת לתקליט גדול שלו, בום פם, כן? ושון בחר את השיר הזה. ש... כן. אריס ועליזה זיקרי. איזה טוב. בחיים הכל עובר. לבחירה טובה. Baכ আসা niমেכলফতমাহ আসা niমেחলফতমাহ বাחমা ক বাחיমাכה ni כলফতমাহה ni כফতমাহ বাחימ ক אריס מסתפק פה בגיטרה, לא שזה מסתפק, זה הרבה מאוד, כן, זה בכל זאת... הרי אה, אה, פשוט היה לנו זמן לשמוע את בומפם, זה כמה, זה שש דקות או משהו כזה, נכון? כן, ו... וגם את בומפם <coughs> משמיעים, את זה לא, לא שמענו הרבה שנים. בחיים הכל עובר, או... זה התחלה של מערכון הדייגים שלה, של הגשש החיוור. בחיים הכל עובר, השנים מחולחות מהר. השנים מחולפות מהר, בחיים הכל עובר. בחיים הכל עובר, השנים מחולפות מהר, השנים לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי לילי כבר עמי הרחוב, הבוקר כבר יראה ומה יהיה הסוף, חביבי, מה יהיה? בחיים הכל עובר, השנים מחולפות מהר השנים מחולפות מהר בחיים הכל עובר, בחיים הכל עובר, השנים מחולפות מהר, השנים מחולפות מהר, בחיים הכל עובר. <לי, לי, לי, לי, לי, לי, בחיים הכל עובר, לי, לי, לי, גם לי, התוכנית לי, שלנו, לי, יש לנו לי, עוד לי, בערך שמונה דקות עד שאנחנו נסיים אותה. ולפני... שבועיים או שלושה אנחנו הקדשנו uh, מעדן ויני להוצאה מחודשת של uh, התקליט של אבי מטוס. וזה תקליט כל כך כיפי, שלמה שלא נשמע עוד פעם, כל לוקח כל את, כל היום. היום. את היום לאב, אבי מטוס. ישבתי איתה, He lets me מישהו שיידע אבי מטוס יכול לקחת את היום לאט, אנחנו לא, כי אנחנו ממש לפני הסוף, ואנחנו רוצים לגמור את התוכנית, לסיים את הספיישל הזה של מעדן ויניל עם מישהי שהיא אולי השם המדובר ביותר עכשיו במוזיקה הפופולרית, קוראים לה בילי אייליש. מה אתה יכול לספר עליה ככה בקצרה? שהשלימה את המהפך של מאינדי משוליים למיינסטרים. זה שיר השנה בישראל. בייד בוי. כן, צביע. ובואו רק נציין שבילי אייליש, בגיל 17 ושלושה חודשים, היא האומן הצעיר ביותר שנכנס למקום הראשון במצעד האלבומים, וגם... האלבום הכי נמכר השנה. מבין, מבין ה התקליטי הוויניל החדשים, הוא הכי נמכר בבריטניה. אז הנה, אנחנו נשמע את בט בוי, בילי אייליש, ולכם אנחנו uh, נאחל uh, סילבסטר שמח למי שחוקק. <חוק> שנה טובה. <חוק> אנחנו שומעים את זה מ... מהמחשב, כי פשוט לא הספקנו להביא את התקליט לפה, אבל זה בסדר, אתם תסלחו לנו. העיקר זה הרעיון, כן? תודה רבה לדותן הטכנאי, תודה לאמירה שהפיקה, ותודה רבה מאוד לשון, שהיה איתנו כאן באולפן. גם מביא תקליטים, גם סיפר לנו הרבה דברים מעניינים על שוק התקליטים, יד שנייה ובכלל. אז שון, תודה רבה שהיית איתנו. שמחתי. ואנחנו מצפים לפעם הבאה שתתארח לנו כאן. זהו, אנחנו נתראה בעשור הבא, זאת אומרת בשנה הבאה, זאת אומרת בשבוע הבא. ובשבוע הבא אנחנו חוגגים יום הולדת למלך. לא זוהר, למלך. להתראות, ביי.